Мене звуть Костянтин. Іноді я читаю голос, і іноді це комусь навіть подобається. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Особлива подяка тим, хто став спонсором каналу. Примарний політ. Частина четверта. Розділ 16. Ранній обід подали в залу засідань. Найняті робітники кейтерингової компанії – Приносили таці, наповнені холодними закусками, які обгорнули харчовою плівкою. Єгер глянув туди і вирішив, що не відчуває голоду. Він знайшов архіваріуса у дальньому кутку компанії. «Цікаво!» – зауважив Дженкінсон, вивчаючи шматок особливо гумових суші. «Мене дивує, як ми врешті-решт їмо їжу старого ворога. «Я особисто беру до архівів власні бутерброди з чеддером і солоним огірком». Єгер усміхнувся. «Ну, могло бути і гірше. Нам могли б подати квашену капусту». Настала черга Дженкінсона посміятися. «Знаєш, є частинка мене, яка заздрить, що саме ти знайдеш цей таємничий літак. Звичайно, там, у полі, я майже не потрібний». «Але ти будеш творити історію, і, напевно, жити цим. Таке неможливо пропустити». «Ну, я міг би знайти тобі місце в команді», – запропонував Єгар. «Ти можеш зробити це умовою моєї висадки». Архіваріус виплюнув шматок сирої риби. «Ой, вибач, вона просто огидна». Він загорнув рибину в паперову серветку і поклав на полицю. І ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні. Ні. Я більш ніж щасливий, що буду сидіти у своєму архіві. Е, до речі, про архів. Згадав Егер. Ти просто на мить забудь про те, що ти абсолютно точно все знаєш. Я шукаю якихось припущень, виходячи з усього, що ти бачив і чув то що насправді думаєш про цей загадковий літак? Було видно, як за товстими окулярами очі Дженкінсона швидко стрибнули туди й сюди. Ну, зазвичай я не роблю припущень, це не моя звична поведінка. Але оскільки ти питаєш, ну, лише бачу два можливих сценарії. Перший – це справді Ю-390, і нацисти пофарбували його... «Під американський стиль, щоб непомітно пересуватись!» «І другий – це насправді надсекретний американський військовий літак, про який ніхто ніколи не чув!» «І який сценарій більш імовірний?» Дженкінсон поглянув на серветку на полиці. «Ех, а іноді я любив суші!» Ну, мені здається, що скоріш варіант перший!» «Ти здивуєшся, наскільки були поширеними такі підробки!» «Ми крали їхні літаки, вони – наші, ми розфарбовували їх у ворожі кольори, і крадькома бралися за всілякі хитрі справи. Вони робили так само». Єгер підняв брову. «Що ж, буду мати це на увазі. А тепер невелика зміна теми. Я підготував для тебе головоломку, загадку. Подумав, що вона тобі сподобається». От тільки хочу, щоб ти лишив це між нами двома, гаразд? Завжди добре розгадати хорошу загадку, згодився Джонсон з блиском в очах. Особливо таку, яку треба тримати в суворій таємниці. Єгер трошечки приглушив голос. Є двоє старих, ветеранів Другої світової. Вони служили у секретному підрозділі. Там все дуже підступно і дзюбате. Кожен з цих ветеранів тримає свій кабінет, прикрашений пам'ятними речами про війну. От тільки у кожного з них на столі лежить незрозуміла книга, написана зовсім незрозумілою мовою. Питання – чому? Ти маєш на увазі, навіщо кожному з них по книзі? Дженкінсон задумливо потер бороду. І немає доказів інших інтересів – довідник Київ. Схожих текстів, тобто немає в якоїсь історії ширшого вивчення цих явищ. Нічого, просто книга, і все по примірнику у кабінеті. Очі Дженкінсона заблищали, йому явно подобалось. Є щось, що називається книжковим кодом. Він витяг з кишені куртки старий конверт і почав писати. Вся штука у його чистій простоті. В ній і в тому, що це ніколи ніхто не розгадає. Тільки якщо ти не знаєш, яку книгу має кожна людина. Він записав, здавалося б, випадкову послідовність чисел. 1.1647 /5.12.53/9.6.16/21.4.76/3.12.9. А тепер уявіть, що у тебе і ще у однієї людини є одне й те саме видання книги. Ця людина надсилає тобі ці номерки, починаючи з першої послідовності. 1.16.47. Ти читаєш перший розділ, сторінка 16, рядок 47 Він починається з букви І. Далі розділ 5 сторінка 12, рядок 53-й. Починається з Д. Розділ 9 сторінка 6, рядок 17 знову починається з І. Розділ 21-й, сторінка 4, рядок 76-ий. О Розділ третій, сторінка дванадцята, рядок дев'ятий, Т. Збираєш все докупи, і що маєш? Ідіот!» – вимовив Єгер. Дженкінсон усміхнувся. «Ну, я б такого не сказав». Єгер теж не втримався від посмішки. «Ну, це забавно. А ти щойно отримав запрошення до Амазонки». Дженкінсон мовчки посміхнувся. Його плечі гойднулись туди-сюди. Вибач, це просто перше слово, яке спало мені на думку. Дивись мені, інакше викопаєш собі могилу погвібше. Єгер на секунду задумався. А от якщо книга написана невідомою мовою та системою письма, як це тоді спрацює? Це робить весь код непрацездатним? Ні, якщо у тебе є зручний переклад. Без перекладу у тебе просто слово з п'яти букв, яке є абсолютно незрозумілим. Без перекладу це повна нісенітниця. А з ним це просто ще один рівень кодування. Ось і все. От тільки обидві людини повинні мати під рукою однакові книги. Але насправді це просто геніально. А такий код можна зламати? Поцікавився Єгер. Дженкінсон похитав головою. Це дуже складно, майже неможливо. В цьому і вся краса. Ти повинен знати, на яку книгу посилаються два користувачі, і в цьому випадку також мати доступ до неї. Майже неможливо зламати, тільки якщо ти не схопиш цих двох старих, і не поб'єш, і не виб'єш це з них». Єгер з цікавістю глянув на архіваріуса. «У тебе там досить цікавий розум, містер Дженкінсон. Дякую за здогадку». «І продовжу шукати будь-які сліди нашого таємничого рейсу». Він нашкрябав електронну пошту і телефон. «Я б хотів почути все, що ти знайдеш». «А вже ж!» – Дженкінсон усміхнувся. «Радий бачити, що це хоч когось цікавить». Розділ 17. «Двосторонні дзеркало», – оголосив Карсон. Ми використовуємо його для того, щоб оцінити, які персонажі найбільше сподобаються телеглядачам. Або, принаймні, це така собі теорія нісенітниці. Вони з Єгером стояли в затемненій кімнаті перед довгою скляною стіною. Одразу за нею група людей, які насолоджувались шведським столом, очевидно, навіть не помічаючи того, що за ними стежать. Голос Карсона помітно змінився. Він повернувся до чоловіка, який, на його думку, був приятелем солдатом. «Ти не повіриш, через яке лайно я пройшов, збираючи цю команду», – продовжив він. «Ось ці медійники хотіли якихось виродків, гламуру, насолоди для очей, топ-рейтингів, вони так це назвали». «Я ж хочу жорстоких колишніх військових, у яких є хоч якийсь шанс туди дійти. Скажу одразу, шансів небагато». Він ткнув пальцем у скло. «І все буде дуже криваво». Єгар вказав на таці з бутербродами, в які занурилась команда експедиції. «Ну, не схоже, щоб вони обурювались. Ці суші – просто переваги менеджменту». Похмуро перебив Карсон. «Ми отримаємо непристойно дорогу, неперетравлювану їжу. Так, я тобі зараз розповім про команду, а потім ти скажеш їм кілька милих приємних слів для знайомства». Він вказав на першого чоловіка крізь скло. «Цей здорувань Джо Джеймс, новозеландець, колись служив у САС. Втратив занадто багато товаришів. Страждає від ПТСР. Звідси довге жирне волосся і борода, як у Бен Ладена. Виглядає, як мікс байкера з Безхатченком, що, звичайно ж, люблять телевізійники. Але не суди про книгу за обкладинкою. Він жорсткий і винахідливий. Принаймні, мені так кажуть. Он той точений чорний чувак, Льюіс Алонзо, колишній морський котик ВМС США. У наші дні охоронець, але сумує за адреналіном бою. Тому він і подався в нинішній веселощі та ігри. Здається надійним хлопаком. І що б ти не робив, не втрать його, будь ласка, в Амазонії. Американець на зборах ясно дав зрозуміти, що бере на себе левову частку фінансування. Йому потрібен американець в команді. І бажано той, хто виконає якусь світову героїку, щоб зіграти перед американською аудиторією. Потім французька телекомпанія «Канал Плюс» кудись діла значну частину бюджету. Тому от третя і елегантна на вигляд французька пташка Сільви Клермон служила у складі крап. Вважаю, що це сас тільки на понтах. Вона носила усе діорівське протягом усіх випробувань на шотландських пагорбах. Виглядала вона у діорі теж напрочуд добре. Напевно, не дуже акуратно, Але думаю, що зможу їй це пробачити. Карсон над чимось посміявся. Потім глянув на єгера, немов очікував, що той зрозумів якийсь жарт. У відповідь не отримав навіть і натяку на посмішку. Він знизав плечима і продовжив. Далі у нас он той хлопець, азіат, Хіро Каміші. Вибір японських NHK. Хіро на ім'я, герой за Колишній капітан японського спецназу Токуша Сакусен. Уявляє себе сучасним самураєм. Воїн справжньої японської честі. Він зробив собі ім'я як військовий історик. Завдяки японському почуттю провини за Другу світову. Особисто я не знаю, за що тут можна відчувати провину. Ми перемогли, вони програли. Кінець. Карсон знову посміявся над власним жартом. Більше не дивлячись на Єгера. Натяг був чіткий. Він тут веде шоу і буде говорити те, що йому подобається. І йому буде подобатись те, що він говорить. Номер 5 і 6. Он та пара довговолосих чуваків. Майк Дейл і Стефан Крал. Австралієць і словак. Це знімальна група Wild Dog Media, тому не сильно турбуйся про них. Вони вже працювали у віддалених і схильних до конфліктів районах, тож мають можливість подбати про себе. і з плюсів. Вони будуть знаходитися за камерами, тому будуть триматися подалі від тебе. Із мінусів – ти вже майже достатньо дорослий, щоб бути їм як батько. Карсон зареготав. Напевно, це був його улюблений жарт. Номер сім. Петер Краков. Наполовину поляк, наполовину німець. ZDF – це німецький канал його прислав. Краків – колишній GSG-9. Що тут сказати? Крутий. З характером. І з ніяким почуттям гумору. Похмурий тефтонський тип. Якщо цей літак справді німецький, то краків тобі це укаже. Номер 8. Гаряча латиноамериканська дівулька. Летиція Сантос. Вона нам нав'язана бразильцями, як ти вже зрозумів. Зараз працює в Фунаї, індійському агентстві бразильського уряду. Вона з Бісоб. «Так-так, з того спецназу, твого приятеля полковника Евандро. Ледь не обнімалась свого часу з індіанцями з Амазонки. Але це людина полковника в твоїй команді». «І номер дев'ятий. Найспекотніша мадам Шоу». «Так, це он та яскрава блондинка, гаряча Ірина Нарова, колишній офіцер російського спецназу». З американським громадянством і живе у Нью-Йорку. Крижана, здібна, однозначно приємна для ока. І так, вона навіть спить з ножем або з двома. Чи варто говорити тобі, що керівники побачили її і покохали? Вони думають, що Нарова підірве рейтинги до небес. Карсон повернувся до Єгора. «Отож, з тобою кругла десятка». Отже, як вважаєш? Команда, з якою можна померти, так? Єгер знизав плечима. Ти хочеш сказати, що мені вже пізно передумати і піти звідси? Посмішка Карсона промайнула від вуха до вуха. Повір, тобі вони сподобаються. До того ж, ти ідеальний чувак, щоб сформувати з них згуртовану команду. Єгер фиркнув. Є одне але. Я б хотів, щоб зі мною був рак. Щоб мати свою пару безпечних рук про всяк випадок, Карсон похитав головою. «Боюсь, я тут безсилий. Як солдат грав один з кращих. Але він навряд блисне головою, і він, ну, неприємний для камери. Медійники налаштовані на те, що це зібрана команда. Це означає, що твоєю помічницею буде блискуча Ірина Нарова». Це справді така умова? Так, або ця секс-бомба, або розірвемо контракт. Єгер повернувся до двохстороннього дзеркала і подивився на Ірину Нарову. Як не дивно, у нього виникло відчуття, що вона знає, що він дивиться. Ніби відчувала погляд крізь скло. Розділ 18 Наближався час сісти в Мартін Сі 130 Джей Супер Геркулес і піднятися в небо. Команда Єгера була зібрана і готова, вони пристебували себе до відкидних брезентових сидінь літака, підключались до бортової системи кисневого дихання і налаштовувались на те, що, як вони знали, наближалось, а саме зануритись з даху світу у невідомість. Єгеру хотілося приділити останні кілька хвилин собі. Саме тоді, коли місія, або в даному випадку експедиція всього життя, ось-ось підніметься в повітря. Вони готові стрибнути через себе. Зелене світло. Зелене для всього. Шляху назад немає. Це розумів кожний. Останні хвилини перед тим, як боротьба за виживання стане все поглинаючою. Єгер зробив кілька кроків по злітно-посадковій смузі, прагнучи усамітнитися на кілька секунд. Без сумніву, останній спокій перед тим, що чекає попереду. Він завжди так робив ще з часів служби. І зробить зараз, щоб зібратися з думками, і очолити експедицію в глиб Амазонки. Вони вилітали з бразильського аеропорту Качимбо, який знаходився в самому серці гори сера Качимбо, чімбо курильної трубки. Аеропорт знаходився на рівновіддаленій відстані між Ріо-де-Жанейро на озбережжі Атлантичного океану і далекими західними краями Амазонки. Це робило його відмінною проміжною точкою в Бразилії. Дуже легко забути, наскільки величезною є Бразилія як країна, або наскільки величезний басейн Амазонки. Приблизно за дві тисячі кілометрів на схід від Качімбо лежав Ріо-де-Жанейро. Стільки ж приблизно на захід до таємничого військового літака, що лежав у найдальших куточках тропічного лісу. Майже все, що їх розділяло, в густі джунглі, зарезервований виключно для військових операцій. Аеропорт Качимбо став ідеальною точкою для їх проникнення в реальний загублений світ. Як бонус, полковник Евандро, командир Бісоп, наказав не знімати перед зльотом. Він пояснював це важливістю та секретністю всіх спеціальних місій які він виконував з цього аеропорту. Але, по правді кажучи, він наказав це на прохання єгера, так як той не міг виністи камеру, яка бігала за ним 24 на 7. Знімальна група подорожувала з командою експедиції вже майже два тижні. Знімала кожну мить їхнього неспання і відчайдушно намагалась вловити найменший натяк на будь-яку драму. І Єгер був далекий від того, щоб звикнути до постійних вторгнень в особисте життя, що ще гірше, йому довелось мати справу з Іриною Наровою, передбачуваною заступницею, і, можливою, головною підозрюваною у вбивстві Енді Сміта. У той час як команда, здавалось, вітала присутність єгера, Нарова навіть і не хотіла приховати ворожість. Російська блондинка, здавалось, обурювалась його присутністю з самого початку. і Її різкість починала діяти Єгеру на нерви. Виникало враження, що вона очікувала, що саме вона очолить справи після смерті Енді. Наче обурювалась тому, що якимось чином її амбіції були зірвані. Зламані пальці на ногах і руках Єгера – люб'язно надані в'язницею «Блек Біч» все ще боліли. Він, звичайно, туго їх бинтував і вважав, що достатньо здоровий, щоб витримати все, що відбудеться, якщо, звісно, уникне кинжалу нарової у спину. Він не розумів її ворожості, але підозрював, що в котлі джунглів все відкриється. У експедиції сталось ще одна подія – яка не лишилась непоміченою. З самого початку між Летицією Сантос та Іриною Наровою полетіли іскри. Єгер вважав, що це класична сутичка двох красивих жінок. Хоча виникала думка, що вони сварились не через заздрощі, а через нього. Єгер викинув цю думку з голови. Вночі пройшов дощ, і він вловив характерний запах свіжої, прохолодної тропічної зливи, що падала на гарячу, запечену сонцем землю. Спогади перенесли його назад, до першого перебування на деревах, як Сас називав джунглі. Навчання в джунглях було основною частиною відбору, жорстокого випробування, яке кожен солдат повинен був пройти, перш ніж потрапити у підрозділ. З першого дня на деревах Єгр зрозумів, що має спорідненість з джунглями. Густий підлісок, бруд і дощ нагадували йому про те, як у дитинстві він возився на свіжому повітрі з батьком. Спроба пережити на скінченні дні бруду, дощу та низьких клаустрофобних джунглів змушувала людину імпровізувати, а Єгр любив це робити. Змушувати мислити себе на ходу. Він заплющив очі і глибоко вдихнув. Вологе, затхле землисте повітря наповнило йому легені. Пора налаштуватись на свій внутрішній голос, на шосте почуття воїна. Він завжди слухав його, починаючи з тих днів, проведених на пагорбах навколо будинку дитинства в сільській місцевості Вілчара, або на вихідних розбиваючи табір у лісі та виживаючи завдяки розуму та дикій природі. Під керівництвом батька він навчився ловити форель голими руками, проводити пальцями по м'якій брижі води, повільно рухаючи ними по холодних, лускатих боках риби, лоскочучи її, перш ніж блискавично викинути на берег. Він навчився розставляти пастки на кроликів, і будувати водонепроникний притулок з того, що можна знайти в середньостатистичному британському лісі. Тоді внутрішній голос нагадав йому про природний порядок дикої природи. І саме він пізніше заклав сталь у його душу. Під час тижня офіцерів з відбору САС він пішов проти всіх інших кандидатів, що викликало загальне глузування. Але так говорив внутрішній голос. Того разу він був правий і став одним із двох офіцерів, які пройшли відбір тієї жорстокої зими. Внутрішній голос завжди служив для зосередження. Принаймні, так було досі. З якоїсь дивної причини Єгру було страшно. Майбутня експедиція не була якоюсь місією в глибині тилу ворога, чисельно переважаючого і озброєного. Тому він не міг зрозуміти, що саме його їсть. Швидше за все смерть Енді Сміта і все, що послідувало за цим. Перед вилітом з Британії Єгер пішов на похорон Сміті, а навіть коли стояв поруч з Дульчо і дітьми, віддаючи йому шану, внутрішня відчувалось щось неправильне. Після цього він випив пива з Рафом на поминках. Саме там Великий Маурі поділився з ним однією важливою подробицею про те, як помер Енді Сміт. Жодних ознак насильницького проникнення до готельного номера не було. Поліція говорила, що він дозволив собі волю піднятися п'яним на пагорби і випадково впав на смерть. Але якщо це не самогубство, то Енді явно не робив жодних спроб перешкодити убивцям увійти до готельного номера. Це наводило на думку, що він знав злочинців і довіряв їм. Вони зупинились у віддаленому готелі Лох Айбер у розпал бурфливого січня. Гостей там не було, за винятком членів експедиції, а це, в свою чергу, наводило на думку, що вбивця серед команди єгера. Точніше, він швидше за все був там. У Єгера були підозри, але він мовчав, в основному тому, що не хотів попереджати нікого з команди про те, що він або вона є підозрюваним. Крім Ірини Нарової, єдиними, кого він не взлюбив, були самовпевнений і незграбний Майк Дейл, а також Стефан Краль зі знімальної групи. Але їм вбивство сміті – не давало жодного зиску. З притаманною недовірою до всього, що пов'язане з засобами масової інформації, Єгер вважав, що Дейл і Краль просто вуста, які не несуть ніякої суті. У свою чергу, вони вважали його колючим і неготовим до співпраці, коли намагалися стромити камеру в обличчя. Енді Сміт безсумнівно виявився б більш легким і податливим кіноматеріалом. А отже вони стали б останніми людьми, які хотіли б його вбити. Хоч як він дивився на це, Єгер лишався переконаним, що відповідь на питання, як і чому вбили його друга, а в те, що це було вбивство, він був переконаний, лежить десь глибше в джунглях. Він відчував нагальну потребу в тому, щоб почати роботу зараз. Пора рушити в дорогу і розкрити все раз і назавжди. Єгер не мав звички робити все наполовину. Як тільки він погодився очолити експедицію, він з головою пірнув у роботу. Він взявся з того місця, де зупинився смітті. Шалені приготування поглинали кожну його хвилину неспання, не залишаючи дорогоцінного часу для чогось іншого. Він встиг лише швидко зателефонувати батькам перед від'їздом. Кілька років тому вони усамітнились на Бермудських островах під постійним сонцем, ураганами та радощами життя без податків. Під час поспіху він розповів їм основне, що він повернувся з Біоко, що не має жодних звісток про рут і луку, що він вирушає до Амазонки в експедицію з Enduro Adventures. Крім того, він хотів би приїхати в гості, розпитати їх більше про життя дідуся Теда, а також про те, як він помер. Він пообіцяв батькам, що скоро вибереться до них, і завершив дзвінок. Єгер лишив при собі всі думки щодо смерті дідуся Теда. Вважалось неправильним піднімати їх по телефонній лінії. Таку розмову потрібно проводити вічна річ. Як тільки він закінчить в Амазонії, сяде на рейс на Бермудські острови. Єгер і його команда вже тиждень перебували в Бразилії, де їх приймали полковник Евандро та його команда Бісоп. За цей час бразильська теплота, як характеру, так і клімату заспокоїла найгірші його страхи. Приховане відчуття темряви, яке охопило його у Великій Британії, зникло. І тепер, коли вони готувалися рушати глибше в Амазонку, цей страх. Знову почав підніматись. Розділ 19. Злітно-посадкова смуга Качімбо лежала глибоко в пусто вкритій лісом долині, по схилах яких йшов непрохідний килим з пишної сплутаної рослиності. Над рваним горизонтом джунглів валахкотіли перші сонячні промені. Ніби лазери випалювали клуби туману, що чіплялись за верхівки дерев. Люте тропічне сонце скоро вижене про холодний світанок. Було всього два відношення до джунглів або любов, або ненависть з першого погляду. Ті, хто ненавиділи джунглі, вважали їх темними, чужими і страшними, клаустрофобічними, небезпечними, але Єгр завжди вважав навпаки. Його нестримно тягнуло до дикого, бурхливного, буйного життя, вражаючої екосистеми тропічних лісів. Він був в захваті від думок про місце, позбавлених будь-яких атрибутів людської цивілізації. Джунглі, насправді, були нейтральними, не ворожими, не дружніми. Треба їх вивчати, налаштуватись на їх резонанс, стати єдиним цілим з їх сутністю. Тоді джунглі стають фантастичним другом і притулком. При цьому чиста, проста віддалена дикість кордельєр де Лос Діос, гір богів, не була схожа ні на що інше на цій землі. І, звичайно ж, таємничий літак, захований у віддаленому серці кордельєр. Щось схоже на орла Гарпію, видавало самотній високий вереск. У відповідь. Пролунав крик з вершини одного з найвищих лісових дерев. Там і знаходився хижак. Король для всіх, кого бачить. Найвищі гілки стали ідеальною точкою огляду, з якої орел полював на здобич. Єгер оглянув розлогу рослинність дерева, яка була припорошена ніжним рожевим рум'янцем квітів. Тільки вона у повному розквіті. Дерево, що привертало увагу. Пляма райдужного кольору оточена з усіх боків морем темної зелені. Єгер помітив гніздо. Орли – це гніздова пара. І без сумніву з голодними пташенятами, яких треба годувати. На якусь мить Єгер уявив себе тим орлом, що ширяє високо над джунглями на крилах близько семи футів у поперечнику. Він уявляв, як летить тією далекою пустелею, де сховався таємничий літак. Орлиним зором він міг відстежити мишу, що бігла на відстані кількох сотень ярдів, а також помітити місце повітряної аварії. Голі скелетні гілки позбавлені життя та очищені від рослиності. Подумки, він літав, і сцена під ним виглядала дуже неприродною примарною навіть. Що стало причиною смерті лісу? Які таємниці? Які небезпеки приховує цей таємничий літак? Спостерігаючи за орлами, Єгер згадав про Рейк Садлера. У метушливому вирі останніх кількох днів у нього не було часу зупинитися на цьому жорстокому символі орла. Дивно, як така чудова пташка могла уособлювати і зло, і дику свободу, і красу. Саме Суньдзи, давньокитайський майстер війни, першим придумав фразу Знай ворога свого, в армії Єгар зробив це мантрою. Він звік стикатися з ворогом, якого добре знає і розуміє, такого, якого він старанно вивчить, використовуючи супутникові знімки, фотографії з камер спостереження та на брифінгах провідних світових розвідувальних служб. Він звик використовувати перекоплені сигнали і також людський інтелект, шпигуна або якогось джерела в таборі поганих хлопців. Перед будь-якою місією він запевняв себе, що добре знає свого ворога і може перемогти. Але тут і зараз вони зіткнулись з безліччю потенційних небезпек, яких вони не знали і не розуміли, якими б не були ризики. Вони лишались невідомими. Ворог безликий, незнайомий. Без сумніву, це і лякало Єгера. Але зараз він розумів, що це просто думки в голові. Принаймні, поки що. Усвідомивши це, Єгер відчув деяке заспокоєння. Він повернувся обличчям до літака та почув високе скиглення, коли стартери запустили першу з гігантських турбін. Повільно, задумливо, Масивні гребні гвинти з гачковими лопатями почали обертатися, наче загрузли в густій патоці. Ленд-ровер вилетів на крутову колію, яка виникла вздовж злітно-посадкової смуги. Єгар здогадався, що це за ним, щоб відвести його назад до літака. Авто зупинилось і звідти вискочила безпомилково впізнавана постать полковника Евандро, шість футів. Темноокий, стрункий і спортивний. Незважаючи на свій вік, полковник Бісоп не втратив форми, з тих пір як єгер вперше служив поруч з ним. Полковник вирішив пройти через пекло відбору САС, щоб краще сформувати свій підрозділ за образом і подобою британського полку. І єгер дуже захоплювався ним за це. «Час доєднатися до команди!» – оголосив полковник. Твоя команда робить останні приготування до виходу в повітря. Єхар кивнув. Ти впевнений, що не хочеш з нами? Полковник усміхнувся. Справді? Я б більше нічого не хотів. За карючки ручкою – це не моє середовище. Але зі званням і командуванням приходить звичайна мішура. Ну, тоді мені краще піти. Полковник протягнув руку. «Щастий тобі, друші!» «Ти думаєш, щастя нам знадобиться?» Він довго подивився на Єгора. «Це Амазонка! Чекай, несподіванок!» «Чекати несподіванок!» — повторив Єгор. Мудрі слова. Разом вони залізли в лендровер і рвонули назад по трасі назустріч літаку, що чекав на них. Розділ двадцятий Єгер зайшов в кабіну пілота. «Погода тримається добра!» – гукнув пілот. «Ти там як?» – Єгер кивнув. «Правду кажучи, не можу дочекатись, ненавиджу чекати». Весь екіпаж літака був американським, і за їхньою врівноваженістю та поведінкою Єгер зрозумів, що це колишні військові. Літак був зафрахтований Карсоном у якоїсь приватної компанії – що займалась авіаперевезеннями, і Єгера запевнили, що ці хлопці найкращі у своїй справі. Саме вони доставлять його в те саме місце на небі, відкуди йому та команді потрібно стрибнути. — У тебе є мелодія, яку треба поставити? — Ну, на час стрибку. Серед повітряно-десантних підрозділів існувала давня традиція. Вони вмикали музику, готуючись до стрибка. Це підвищувало адреналін і змушувало пульс битися, коли вони чекали вільного падіння в бій. Або, як у цьому випадку, у таємничу подорож у сучасний загублений світ. «Є щось класичне?» – запитав Єгор. «Вагнер? Що у вас там є?» В якості стрибкової музики Єгер завжди вибирав щось таке. На думку його товаришів, це була контркультура. Але класика – Завжди допомагала зосередитись. А на цій місії йому точно треба зосередитись. Він стрибне першим, щоб направляти тих, хто стрибне за ним. До того ж, він буде не один. Ірина Нарова приєдналась до команди пізно. Занадто пізно, щоб Енді Сміт провів її через необхідний курс підвищення кваліфікації Хейхо. Хейхо розшифровувалось як High Altitude High Opening. Форма вставки парашута, яка дозволяла дрейфувати на милі до цілі. А отже, Єгеру доведеться зробити тандемний стрибок, вистрибнувши в порожнечу на висоті 30 тисяч футів з Іриною Наровою, прив'язаною до нього. Єгер вирішив, що доза заспокійливої музики потрібна, як ніколи раніше. «У мене є Highway to Hell від ACDC», – сказав пілот. Stairway to Heaven, Led Zeppelin, Топ, Моторхед, Motorhead. А, також Eminem, 50 Cent і Fatboy Slim. Вибирай! Єгер покопався, витяг компакт диск і кинув його пілотові. А, трек четвертий. Пілот глянув на диск. Політ Валькірій? Він пирхнув. Точно не хочеш, Highway to Hell? Пілот побарабанив пальцями в такт ACDC. Єгер усміхнувся. «Давай прибережемо її для іншого разу!» Пілот закотив очі. «Вам, британцям, потрібно навчитись розслаблятися!» А Єгер відчував, що політ Валькірій, мелодія з культового фільму про війну у В'єтнамі «Апокаліпсис сьогодні», підходить для нинішньої місії. Перед пілотом і екіпажем стояло непросте завдання – Викинути десять тіл з літака в потрібній точці неба таким чином, щоб вони потрапили в ціль, в крихітний клаптик чистої землі на відстані близько десяти кілометрів прямо вниз. Пілот тримав у руках життя Єгера та команди. Єгер перемістився в задню частину літака та дозволив очам поблукати темною внутрішньою частиною трюму то тут, то там мерегкотіли червоні лампочки. Він нарахував дев'ять стрибунів, десятим з яких був і він сам. У команди було кілька днів підготовки і все. Та все ж вона була повністю готова. Кожний з членів одягнений у товстий громісткий костюм для виживання гор спеціально розроблений для стрибків хей -хоу». Носити їх боляче і незручно – Бо як тільки вони потраплять у джунглі, то стане гаряче. Але без такого захисту команда замерзне насмерть під час довгого дрейфу парашутами крізь тонку і крижану блакить. На висоті стрибка в 30 тисяч футів, вони на тисячу футів вище вершини Евересту, в постійно холодній зоні смерті. Температура – мінус 50 градусів за Цельсієм, а вітер на такій висоті – Страшний і смертельний, без спеціальних костюмів виживання, масок, рукавичок і шоломів вони замерзнуть в одну мить, а стрибнути з меншої висоти не можна, тому що складний шлях до точки приземлення вимагала від них дрейфувати протягом сорока з гаком кілометрів, а досягти такої відстані можна лише при стрибку з висоти 30 тисяч футів. Крім того, мало додаткову перевагу у вигляді максимального драматизму для телекамер. У центрі трюму лежали два гігантські контейнери у формі туалетного паперу. Ці паратрубки були настільки важкими, що їх затаскували на наборі рейок, які проходили по всій довжині підлоги. Двоє з найдосвідченіших з трибунів Єгера, Хіро Каміші та Петер Краків, мали скинути їх з парашутом у зону приземлення. Там знаходились надувні каное та допоміжні обладнання команди. Речі занадто громісткі та важкі, щоб носити у рюкзаках. Каміші та краків їздили на трубі, як то кажуть. Фізичне напруження від цього жахливе, але єгер довірився їм обом. Його власне завдання ще складніше. Але він сказав собі, що до цього десятки разів стрибав у тандемі. І не варто переживати через те, що Ірина Нарова залишиться цілою. Він вийшов перед командою, яка вишукувалась з одного боку літака. На протилежному боці диспетчери парашутів, чия робота полягала в тому, щоб безпечно викинути їх з літака. Їм треба було працювати в стандартизований час, як на справжній військовій операції. Єгер опустився на коліно і закотив лівий рукав. Підтверджуємо злузький час!» – майже прокричав він, щоб перебити шум турбін літака. Фігури почали боротися з громісткими костюмами, намагаючись витягнути годинники. Та переконатись, що всі правильно синхронізували час. Це було життєво важливим, тому що їхня команда та дирижабель працювали в болівійському часовому поясі, Екіпаж цього літака вилітав з Бразилії яка на годину випереджала Болівію, в той час як виробнича штаб-квартира Wild Dog Media в Лондоні була на дві години попереду. Безглуздо викликати евакуаційний літак в кінці місії, якщо він прибуде на рандеву із запізненням на три години через різницю в часі. Злузький час став загальноприйнятним світовим стандартом, за яким діяли всі військові і експедиція робила те ж саме. Через 30 секунд буде 0500 зулусів, оголосив Єгор. Очі кожної фігури приклеїлись до секундних стрілок на годиннику. 25 секунд. попередив Єгор і глянув на всіх. У всіх все добре? промайнули великі пальці вгору. У всіх світились очі від хвилювання, а також через громісткі кисневі маски Виконуючи такий стрибок, треба дихати примусовою повітряною сумішшю, коли чистий кисень під тиском закачується в легені. І треба почати робити це до зльоту, щоб зменшити небезпеку захворіти гірською хворобою, яка може швидко вивести людину з ладу або вбити. Маски заважали будь-якій балаканині, але Егер все одно відчував підбадьорення. Його команда здавалась більш ніж готовою до того, щоб спуститись в Кордильєра Делос Діос. 0500 зулусів за 10 секунд. 7, 4, 3, 2, 1. Після цього кожен член команди кивнув на знак подяки. Все синхронізовані з зулуським часом. Ніхто не носив нічого, крім якісного годинника на якому не було нічого особливо яскравого. Правило полягало в тому, що чим менше гудзиків і штучок, тим краще. Останнє, що треба, – це годинник з мільйоном функцій. Громістки, ручки та циферблати мали звичку або ламатись, або зачіпатись. Треба бути простішим. Саме ці слова вкоренилися в єгарі з часів його відбору в САС. Сам він носив стандартний тьмяно-зелений годинник британської армії. Він мав низьку світлостійкість, тому не блимав в темряві, а також не мав відбивного або хромованого металу. Нічого, що може заблищати на сонці, коли ти найменше цього хочеш. Під час служби в армії він носив цей годинник із іншої причини, бо виглядав як звичайний солдат. Якщо потрапляєш в полон до ворога, не можна мати на собі нічого, що може виділити тебе як особливу людину. Перед місією він і його люди мали звичку вирізати всі ярлики з одягу і не мати при собі жодного посвідчення особи або позначки підрозділу чи звання. Як і кожен солдат, єгер тренувався бути сірою людиною. Ну, майже. Як і зараз, він зробив один виняток з правила. Він завжди носив з собою дві фотографії, заламіновані та заховані в підошві лівого черевика. Перша – собака його дитинства – «Зененхуд Колі» – подарунок від дідуся. Собака була бездоганно навчана і цілковита віддана йому. Інша фотографія – Рут і Лука. Єгр не хотів відпускати пам'ять про них. Носити з собою такі фотографії – велика заборона в будь-якій місії – але деякі речі мали більше значення, ніж правила.